Тяжко і сумно мені сьогодні. Літо промокло наскрізь від злив, А твого погляду вітер холодний Душу мою застудив. Тепер я знаю, між нами прірва, Заходить щастя за небокрай. З любов'ю разом із серця вирвав останній сумне. Прощай.